Така чиста, незіпсована. Дякую. Волі від його трахтіння ж голова розболілася. Проте вона знайшла в собі сили заспокоїтись і спробувати розмірковувати тверез. Квіти, компліменти, спроби звести щиру розмову. Ібо все це було б потрібно, якби її збиралися вбити. Макс перервав її роздуми. Давай зараз сядемо десь у затишку, замовимо пляшку вина, познайомимося ближче, а там потроху і зрозуміємо одне одного. Оля погодилась, і за кілька хвилин вони зупинилися біля непримітного зовні ресторанчика, який був відомий своїми вишукованими стравами з морепродуктів. Трохи забарившись на стоянці, вона встигла краєчком ока ухопити Жанну, яка шукала, де припаркуватись, і окрилена її присутністю, легкою ходою рушила за своїм супутником. У судінках прохолодного залу було майже порожньо. І Оля, не соромлячись, з дитячою безпосередністю почала оглядатись. Ясик – не водив її по ресторанах, казав, що вони не можуть собі цього дозволити, і компенсував її брак світського життя, балуючи кляшковим пивом, яке ще зі студентських років асоціювалось волі з романтикою. Тим часом Макс, який скидався на постійного відвідувача, навіть поприятельськи привітався з офіціантами, впевнено провів її у найвіддаленішу кабінку і дбайливо всадивши поцікався. «Ти що їстимеш? Я не голодна. Може, тільки сік?» Зрозуміло. Він поблажливо сміхнувся. «Будемо триматися на відстані і підкреслювати суто ділову основу стосунків, але перекусити тобі не завадить. Замовлені я беру на себе, і жодне заперечень. Офіціант, вислухавши Макса і зробивши помітки у своєму блокноті, зник. І Оля нарешті завела розмову. У нас є один конкретний підозрюваний і безліч ниточок, що ведуть невідомо куди. Ми мусимо спершу відсікти все зайве, а потім, коли остаточно переконаємося, що гроші у Славика, треба буде придумати, як до них дістатися. Та я ж казав вам, що він тут ні до чого обурився Макс. Ви що, мені не довіряєте? Розкажи все, що знаєш про Славика і про його відносини з моїм чоловіком. Ми з ним зустрічалися лічені рази. Як на мене важко повірити, що в нього вистачило духу когось вбити, тим більше Ясика. Славик був на побігеньках у твого чоловіка, я мало в рота йому не заглядав. Але коли він прийшов по свої гроші після Ясикової смерті, то поводився геть інакше, був пихатий, негречний, та ще й припхався з двома накачаними молодиками. Певно, для психологічного тиску на нас і сестрою. До речі, а чому ви з Катериною живете разом? Це дивно для дорослих, брата з сестрою. А як же особисте життя – ми з катрусою дуже близькі. Мак сумить став зворушливо серйозним. Я замінив її батьків, тому ми дуже прив'язані одне до одного. Нам комфортно жити разом, і жодне з нас поки що не має стосунків, заради яких хотілося б щось змінювати. Що ще тебе цікавить? Поки що нічого. Знаєш, Оля вперше наважалася поглянути йому ввіч. «Мені приємно, що тепер з нами є чоловік, бо Жанин приятель це геть інше. Сподіваюся, ти нам допоможеш. Олю, а як ти дивишся на те, щоб сходити зі мною в театр», – запропонував Макс. Він так різко змінив тему, що вона знову розгубилася, але разом з тим серце забилося в дитячому захваті. Вона просто обожнювала театр, ніхто з її кавалерів не поділяв її уподобань. Навіть Ясика свого часу довелося умовляти кілька місяців. Макс був перший чоловік, який запросив її в театр, і ця пропозиція розтопила лід у воленому серці.